Slavosovia, a 75-a a Fiilor împărăției către Tatăl ceresc. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru! Te iubim și îți mulțumim fiindcă de Duhul în fierii ne-ai Iar noi, ca niște fii, te-am slujit. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru! Te iubim și îți mulțumim fiindcă prin Duhul Înțelepciunii, cu lumina Slavei Tale, ne-ai acoperit. Aleluia, slavă-ți, Tatăl nostru! Te iubim și îți mulțumim fiindcă prin Duhul Înțelegerii. Cu sfintele tale tainei ne-ai îmbogățit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul Sfatului, cum să intrăm în liniștea și pacea ta ne-ai învățat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Tăriei, sufletele noastre le-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Cunoștinței, cu lumina ta, fețele noastre le-ai schimbat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și ne mulțumim, fiindcă prin Duhul bunei credințe iubirea noastră pentru tine ai întemeiat. Aleluia, slavă Ție, Tatăl nostru. Te iubim și ne mulțumim, fiindcă prin Duhul temerii de Dumnezeu grija, delicatețea și gingășia față de tine ne-ai dat. Aleluia, slavă Ție, Tatăl nostru. Te iubim și ne mulțumim, fiindcă prin Duhul Sfânt de darurile tale ne-ai bucurat. Aleluia slavă ție Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin iubirea, cunoștința și voința ta, la tine, în cerul iubirii, treaptă cu treaptă, ne-ai înălțat.